оточені сусідів на чолі із тітонькою Ніною. Навіть почула уривок фрази, що пролунала якраз у той момент, як ми увійшли в арку. І паспорт її перевірте, каже, що з Прибалтики. Я опинилася в пасті. Для того, щоб повернутися, мені необхідно зробити кілька кроків уперед, а потім назад, за дерево. Але таким чином я можу потрапити просто до рук дільничного. А щоб просто втекти за межі двору в місто, треба потягти з собою ніку і діяти миттєво. Я потисла і відпустила руку дівчинки. Приязно посміхаючись, зробила два неспішні кроки на зустріч служителю Феміди. Два вперед, а потім три швидкі назад як у танці, аби тільки спрацювало. За спиною пролунали здушені вигуки і тупіт кількох ніг. Я рвонула з усіх сил і одразу ж упала, мов підкошена. Без дати. Я ходила на те місце днів зоп'ять. Ні про що не могла думати. Ось коли настало справжнє божевілля. Мов заведена вставала о шості ранку, виходила, сідала в метро, в тролейбус, їхала. Топталася серед висоток, мов у лісі. Шукала, бодай, натяків на той давній острівець. Мільйон разів, умостившись під старим деревом на вприсідки, відновлювала у пам'яті свій останній погляд туди, де зараз Височив пентхаус за вбудованими гаражами. Мов Мара, переді мною поставала купка збуджених сусідів на чолі з тітонькою Ніною і дільничним у синій формі. Зламане авто, а в руці зотлівав останній дотик дитячої долоньки, яку випустили з рук. Відверто кажучи, тільки зараз – Починала розуміти, що сталося. Як кажуть, утративши, плачеш. Плакала не за минулим, а за усіма нереалізованими можливостями. От дурна! Могла б нанести нійці різних книжок, тих, за якими їй невдовзі доведеться їздити до лісосмуги, де ними торгували спекулянти. Могла б писати плакати, Свободу такому-то й такому І щоночі виставляти їх перед будівлею КДБ Все одно мені було куди тікати Могла б на тринадцять днів Стати Касандрою І усім про все розповісти Нанести весні гарних ганчірок У мене їх повна шафа Обнадіяти Богдана Ігоровича Щодо майбутніх подій в країні і особисто з його підопічною, умовити тітоньку Ніну бити на сполох щодо повернення з армії її єдиного сина. Не впевнена, що все це було правильно, і що я не опинилася б за ґратами чи в божевільні і там, не маючи доступу до лазівки, просто розчинилася у повітрі, мов цукор у воді, хто його знає. Могла б залишитись з Іваном, мов зірка, з неба, без документів і певного місця проживання? Чи надовго б вистачило йому такого щастя? Острівець зник назавжди. Але більш за все мене мучило дещо інше, чого не могла збагнути. Я уявляла, що після цього стрибка в часі і благополучного повернення все в житті має змінитися. Абсолютно все а не лише те, що я припиню затинатися. А крім цього, більше нічого не змінилося. Я не могла вплинути на стосунки батьків, про що мріяла більш за все, а разом з тими на свою подальшу долю з усіма негараздами. Їхні розлучення, мої інтернати, лишилися при мені, і це здавалося несправедливим. Чомусь я була упевнена, що Повернувшись назад, застану іншу картину скажімо, свою уцілілу родину батька й мати до яких буду їздити в гості.